Частина друга. Продовження. За кілька днів я вже навчилася маскувати свій поганий настрій, закрившись у собі, як у мушлі. Валя перестала допікати своїми питаннями, а я мала намір викинути з голови не лише образ Романа, а й сам день, коли його зустріла. Уявила, що це все мені наснилося, а насправді нічого і нікого не було. Ані прогулянки в парк, ані знайомства, ані безсонних ночей. Весь вільний час ми з Валею проводили так, як і раніше. Спочатку готувалися до занять, потім читали книжки та вишивали. Травня 1956 року. Ми засиділися в читальному залі бібліотеки, готуючись до практичних занять. Коли я впоралася із завданням і зібралася йти, Валя зашепотіла. «Зачекай мене!» «А тобі ще довго?» «З півгодини!» «Петрусю!» – звернулася я до нього. «Проведеш Валю додому?» Той ствердно кивнув головою, і я вже зібрала книжки, коли Валя шарпнула мене за руку. «Що ще?» «Ледь не забула. Повинен роман прийти. Скажи йому, щоб зачекав мене вдома». «Добре», – погодилася я, і подумала, що всі сили, витрачені на те, щоб викреслити романа зі своєї пам'яті, зійшли на нівець. «Я знову побачу його та втрачу спокій». Я помітила у вікно Романа, коли він підійшов до хвіртки та розгоблено огледівся. Я вийшла на ганок, махнула рукою. Заходь. Він трохи завагався, але пішов за мною. Проходь, запрошую. Сідай, будь як вдома. Валя трішки запізниться, тож зачекай її тут. Говорю до нього, уникаючи погляду, але відчуваю запах одеколону та цигарок. Від цього трішки шумить у вухах та злегка паморочиться в голові. Він починає мене розпитувати, звідки я, де навчаюсь. Я відповідаю і в якусь мить розгублююся та дивлюся йому прямо в очі. Вони теплі та трішки стомлені. Мені хотілося ось так говорити та говорити. І неважливо про що, аби лише чути його приємний тембр голосу, бачити лагідну посмішку, купатися в ній, як у теплій, чистій та прозорій річці». Хотілося побути з ним наодинці хоча б ще кілька хвилин, але безжальний час нестерпно швидко біг уперед. Кидаю погляд на настінний годинник і хочеться його розтрощити вщент, щоб він замовк і час зупинився. Мимоволі поглянула у вікно і побачила Валю та Петруся, які підійшли до хвіртки. «А ось і Валя», – кажу я, – таким голосом ніби виношу вирок. «Так, це і є мій вирок, бо за кілька хвилин я залишусь наодинці із сумними думками». Роман став поруч зі мною, заглянув у вікно. Вони зупинилися та продовжували про щось жваво розмовляти. Петрусь взяв валю за руку, щось шепнув на вухо, і валя почала сміятися. Вони, вони зустрічаються? Роман кивнув у бік Петруся та валі. Я промовчала, бо язик вмить прилип до піднебіння. Зараз мені потрібно сказати одне слово так, і Роман розстанеться з валею. Це був мій шанс, але я ніколи в житті не брехала. Я не знала, як це робиться. «Марійко», – сказав Роман і повернув мене до себе, заглядаючи в очі. «Петро проводжає Валю? Вони зустрічаються?» Я знову зустрілася з ним поглядом і розтанула у ньому до кінця. «Так», – прошепотіла я, ніби під гіпнозом його погляду. Від слів «брехні» світ навколо пішов обертом, і я ледь не зомліла. «Буду чекати тебе завтра в парку о шостій вечора. Нам треба побалакати. Прийдеш?» – запитує Роман, уже біля порогу. «Так», – шепочу спраглими губами. Роман прожугом кидається на двір, пробігає повз Валю та Петруся. Валя навіть не встигла зрозуміти, що трапилося. Я знесилено сідаю на стілець та намагаюся зрозуміти себе. Чому я збрехала? Як я могла? Навіщо зрадила найкращу свою подругу? І як я тепер буду дивитися їй у вічі Від такого напливу питань та думок Мені стає моторошно Світ навколо починає обертатися З шаленою швидкістю І я майже знепритомніла в той час Коли до кімнати зайшла Валя Вона швидко вклала мене в постіль Збризнула обличчя прохолодною водою Що з тобою? Запитує вона З такою турботою, що мені стає так соромно З очей самі покотилися сльози Голова болить Кажу їй і ловлю себе на думці, що вже другий раз поспіль брешу. Я ж казала, що тобі треба розвіятися, а ти все сидиш тут, то читаєш, то вишиваєш. Зовсім не дихаєш свіжим повітрям. Валя приносить змоченого водою рушника, прикладає його мені до скронь. Пробач, Валю, кажу я подумки. Я не винна. Винні його очі. І знову сльози починають стікати по моєму обличчю. Травня 1956 року. У суботу Валя почала збиратися їхати в село до батьків. «Я не поїду цього разу», – сказала я їй та відвела погляд. «І чому ж це?» – здивувалася подруга. «Позавчора збиралася, а сьогодні передумала?» «Голова щось болить», – кажу я і ловлю себе на брехні. «І скільки тепер мені треба буде жити і обманювати? День? Два? Місяць?» «Не вигадуй», – Валя сідає поруч, обнімає мене за плечі. Хочеш залишитися вдома та розводити тут сирість? Просто хочу відпочити, трохи відлежусь і все буде добре Напевно, я перевтомилась Найкращі ліки – рідна домівка Не вмовляй, кажу я їй, а думаю про те, що ця поїздка могла б виправдати мене Бо закінчилося б усе з Романом, так і не розпочавшись Але як уміють зваблювати його очі? Від них не сховаєшся, нікуди не дінешся «Понад усі мої сили відмовитися від побачення». Валя склала речі у валізу. «І як все це я поясню твоїм батькам?» «Скажеш, що готуюся до екзаменів. Не кажи їм, що я занедушала добре?» «Гаразд», – погоджується подруга. «Але май на увазі, коли я повернуся, щоб була як свіжий огірочок на грядці після дощу. Домовились?» «Так», – киваю головою на знак згоди. Хто зна, як воно буде за два дні? Можливо, Роман зупалу призначив мені побачення. Хоче зробити Валі боляче? Чи дійсно має намір зустрітися зі мною? Нічого, нічого не знаю. Ледь Валя вийшла за поріг, я почала збиратися на побачення. Ніколи ще не бачила себе такою розгубленою та безпорадною. За що не візьмуся, все валиться з рук». Косу довелося переплітати кілька разів. Перепрасувала ще раз свою сукню, мало її не спаливши. Переодяглася, наділа намисто та стала перед дзеркалом. На мене дивилася гарна, ходорлява дівчина з вінком чорної коси. Ось і відпустила довге волосся, але все одно коса не така гарна, як у Надії Іванівни. «Дарма, – кажу собі, – і так непогано. Та чи сподобається Романові моя зачіска?» Прийшов час йти на побачення, а у мене ноги як ватяні. Чомусь стало якось не по собі. Відчуваю себе злодійкою, грабіжницею та зрадницею. Доки дійшла до парку, в голові з'явилася інша думка. Треба у всьому зізнатися Романові. Так, звичайно ж. І чому я раніше про це не подумала? По-перше, буде чесно щодо подруги і не так соромно. По-друге, я не буду себе відчувати злодійкою перед Романом, бо на чужому нещасті своє щастя не побудуєш По-третє, нехай буде так, як повинно бути Буду мати принаймні душевний спокій Я побачила Романа здалеку, він топцював на тому місці, де ми перший раз зустрілися Одразу ж усі думки, які до цього були в голові, розлетілися та кудись зникли. Залишилося почуття тихої радості та надії, яка почала зароджуватися в глибині моєї душі. Підійшла до Романа, привіталася, знову зустрілася з його променистими сяючими очима. Вони незвичайні, напоїні якимось чаклунством. Я дивлюся в них не в змозі відірвати погляд. Роман щось запитує, я не до ладу відповідаю, і вже не має значення, хто я є насправді, злодійка чи закохана до нестями до втрати пульсу. Ми ходимо алеями парку так, без усякої мети, Насолоджуюсь звуком його приємного голосу. Хочеться до бестями розчинитися в ньому до останку. По особливому він називає моє ім'я, ще ніхто так не промовляв слово Марійка. Ніхто не дивився на мене таким захопленим поглядом. Поруч з ним повітря було легшим, світ – кращим, більш барвистим, з безлічу нових кольорів, яких раніше не помічала. Час невблаганно мчить вперед, відраховуючи останні хвилини нашого побачення. Хочеться йому крикнути «Май совість! Не можна так поспішати!» Десь у глухому куті парку ми зупинилися. Роман обійняв мене за плечі. Я була від нього так близько, що відчувала запах його тіла, чула дихання. Перший поцілунок був несміливим, але опікв своїм жаром кожну клітину мого тіла та серця. Другий був більш довшим, більш палким. Далі я перестала сприймати навколишній світ, бо він загойдався навколо, піднявши мене кудись вгору, далеко-далеко, туди, де живуть зорі. «Я тебе вподобав одразу ж, коли побачив», – прошепотіли його уста. «Справді?» – запитую його і завмираю в чеканні відповіді. «Так, так», – гаряче шепоче він. «Я, Валю, не пішов би проваджати, якби вона сама не проявила ініціативу». «Невже?» – неймовір у тому, що чую. «Це відбувається зі мною насправді, чи це я бачу прекрасний сон, схожий на казку?» «Чесне слово, ти мені одразу сподобалася». «То чому ж ти не підійшов до мене, а танцював з Валею?» «Ти мені здалася такою гордою та недоступною!» «Маячня!» – радісно шепочу я. «Мені здалося, що така гарна дівчина не захоче зі мною зустрічатися, бо вона не для мене. Хто я?» – простий хлопець із села, електрик. «А ти?» – ти незвичайна, неземна. Я поклала голову йому на груди, відчула, як шалено б'ється серце. «Ось так би все життя!» Мимоволі майнула думка Я мовчала, боячись сполохати своє щастя Роман повернув моє обличчя до себе Повільно провів по ньому долоною Ніби знімаючи невидиму павутину Подарував свою чарівну посмішку Від цього погляду моє серце залила ніжність «Прийдеш завтра на наше місце?» Запитує він, дивлячись прямо у вічі «Так, прийду», відповідаю «За що мені таке щастя?» каже він, проводячи рукою по плечах. «А мені за що?» «Я буду завтра о шостій». «Я теж». Збуджена та щаслива, я довго не могла заснути. Я була здивована новим почуттям, яке заповнювало всю мою душу. Мучило відчуття провини перед подругою. Груди час від часу стискав металевим обручем облудний сором. Врешті-решт я зробила висновок, що в кожному з нас є щось злочинне». Можливо, наша зустріч була запланованою, передбаченою десь там, на небесах. Травня 1956 року я знову пішла на побачення. Валя повинна приїхати вранці у понеділок, тож я мала час усе обміркувати та вирішити, як мені діяти далі. А зараз були він та я. Нас двоє і більше нікого, і я не повинна була допускати у наш храм кохання жодної поганої думки. Все повинно бути чистим, і почуття, і дії, і думки Ми розмовляли, ховалися за стовбери товстих дерев, щоб сторонні не спостерігали за нашими поцілунками, щоб не змогли вкрасти наше щастя Я весь час боялася ненароком зробити один необережний рух, сказати зайве слово Але так хотілося летіти на зустріч новому та незвіданому почуттю Іноді мені хотілося плакати від щастя, яке звалилося на голову так зненацька. Іноді хотілося бути легкою, безвідповідальною та веселою. В усьому був винен Роман. У ньому було щось п'янке, чарівливе, захоплююче. «Ми зустрінемося наступної суботи?» – запитав Роман, коли ми повернули на центральну алею. «Звичайно», – відповіла я. Я задивилася, як вечірній вітерець колихав розпатливі тіні молодих лип коли прямісінько переді мною з'явився Вася. Марійко, скрикнув він, невже це ти? Вітаю, кивнула я, як бачиш, це я. А Валя, де ж? Чи тобі не все одно, де вона? Звичайно, що ні. Так де вона? Поїхала в село, а ось куди ти від неї подівся, це вже цікавіше питання. Як добре, що я тебе зустрів, Вася аж засяяв. Я вже тиждень, як повернувся з відрядження, і цілісінький тиждень ходжу вечорами по парку, в надії зустріти Валю або ж, принаймні, тебе. Як дурень, ходжу сам туди-сюди. Вже у цьому парку всі дерева вивчу. «Кажеш, що був у відрядженні?» – скептично запитала я, але він, здається, нічого не помітив. «Так, ти ж знаєш, що я людина військова. Сьогодні тут, завтра їду туди, куди отримую наказ». «І тобі дійсно потрібна Валя?» Звичайно, я так себе картав за таку неросторопність, Уявляєш, я навіть не взнав, де вона живе А підійти до будівлі інституту, зачекати там Валю не здогадався? Уяви, що ні, була думка сходити в деканат, але я навіть її прізвище не знаю Я назвала адресу і домовилася, що завтра ввечері він підійде до будинку А я скажу Валі, щоб вийшла на двір, ніби її чекає поштарка Оце буде для неї сюрприз, засміялась я Роман пішов додому, а я була надто збуджена, щоб заснути. Як добре вийшло, що ми зустріли Васю. Але залишалося відкритим запитанням – розповідати Валі про мою маленьку підлість чи ні? Я не мала відповіді на це тяжке питання. Не хотілося втрачати єдину та вірну подругу. Моє зізнання дало б тріщину у нашій дружбі. Втратити Романа було ще тяжче. Навіть неможливо. Травня 1956 року. Валя щаслива з Василем, бо вони тепер разом. Якось Вася завітав до нашого найманого житла та сфотографував мене з Валею на згадку. За кілька днів приніс нам по світлині. Це була наша перша фотографія, де ми разом та вже студентки. А мене чекало розлучення. Роман отримав повістку з військомату. Наступного тижня його заберуть до лав армії. Три роки я не буду його бачити. Довгі, нестерпні три роки. Ти будеш мене проводжати, запитує він мене, а я, поклавши голову йому на груди, тихенько схлипую. Буду. Чекати будеш? Буду. Листи писати буду. Марійко, моє сонечко, він лагідно пестить мої плечі. Не треба плакати, я ж не назавжди від'їжджаю. «Будемо листуватися. Три роки пролетять непомітно. Ти за цей час закінчиш інститут, отримаєш диплом. Ти завжди будеш у моїх думках. Завжди. Запам'ятай це». «Згода», – кажу я. Він збирає мої сльози на обличчі хапливими гарячими поцілунками. «Будеш проводжати мене, то не плач», – кажуть погана прикмета, коли дорогу поливають слізьми. «Я не вірю в прикмети, але якщо треба не плакати, то не буду». «Ось і добре моє сонечко», – каже він лагідно, – «а коли повернуся, то ми завжди будемо разом». «Завжди?» – піднімаю на нього заплакані очі. «Так, завжди. Все життя. Ми поберемося, як тільки я повернуся». «Справді? Ми будемо завжди разом?» – перепитую я, а в самої аж подих перехопило від щастя. «Так, лише дочекайся мене. Зможеш?» Я ладна чекати тебе цілу вічність, аби лише ти не забув мене, не знайшов іншу. Кого я шукав, вже знайшов. Повтори ще раз, прошу я. Ти та, яку я шукав, ми завжди будемо разом, обіцяю. Звучать його слова мелодією найкращої пісні в світі. А я жадібно ловлю кожне його слово, намагаючись запам'ятати на три довгі роки розлучення. Травня 1956 року Цього ранку сонце було напрочуд ласкаве та веселе Воно ніби хлюпнуло в груди чогось радісного, такого гарного, як саме життя Світ здався від цього таким чудовим, як ніколи Разом з тим було і сумно, бо сьогодні наша остання зустріч з Романом перед розлученням на три роки Навіть такий гарний день тягнувся довго, а вечір десь забарився Цілий день не знаходжу собі місця То радість розпирає груди від того, що ми разом То душу червоточить смуток Такий настрій нагадує березневу днину Коли яскраве сонце може вмить затягти чорна хмара і піде дощ А вже за годину на небі знову радіє сонце Увечері поспіхом вдягаюся та біжу на своє п'яте побачення Лише п'ять вечорів провела з Романом Але вони геть змінили все моє життя з ним все навколо здається світлим, ніжним, добрим, як його очі. Поруч із ним мені затишно та тепло. Звичайний дотик руки Романа дає мені впевненість і надію. Я щаслива, бо кохаю. Я безмежно щаслива від того, що мене кохають. Травня 1956 року. Все, Романа забрали на службу до лав армії. Я провела його до військкомату. Там вже на нього чекали друзі. Мені так хотілося провести кілька хвилин з Романом на одинці. Хотілося почути ще кілька лагідних слів, скупатися у його ніжному погляді, як у променях сонця. «Не можна бути такою егоїсткою», – наказала я собі, щоб взяти себе в руки. Перед тим, як вишукували прозивників у стрій, Роман встиг мене обійняти, поцілувати та шепнути. «Я тебе кохаю, сонечко. Ти будеш мене чекати?» «Так, так», – я теж тебе кохаю, буду чекати скільки потрібно, прошепотіла я. Роман підморгнув мені, кинув друзям: "Бувайте" та побіг. Я дала йому слово не поливати дорого слізми, але у мене нічого не виходило. Я стояла, кусаючи губи, намагаючись стримати зрадницькі сльози. Мені здавалося, що в моєму житті разом з Романом зникає все найсвітліше, а мені залишаються сірі дні, невідомість і щось жахливе. Грудня 1956 Для нас була несподіваною новина про те, що весь наш факультет переводять до іншого міста. Приваблювало те, що будемо навчатися в сусідньому обласному центрі, але це було так далеко від мого села. Я вже не зможу так часто їздити до батьків та привозити харчі. Що ж, доведеться жити на свою стипендію. Добре, що на третьому курсі вона вже більша, і я отримую 220 карбованців. Ми з Валею поспішили приїхати до Нового року, щоб влаштуватися. Знайшли квартиру в приватному секторі. Господарка Валентина Євгенівна повела нас у флігель, де була невеличка кухонька. Стояв керогаз для приготування їжі та столик. Далі була кімната з одним віконцем, яке дивилося в нікуди. Поперед ним височів сусідський паркан, від чого в кімнаті стояли сутінки, хоча на дворі світило яскраве сонце. У кімнаті була шафа, стіл, три стільці та три ліжка. «Третю дівчину самі знайдете, чи мені шукати?» – запитала Валентина Євгенівна, помітивши, що ми зупинили свої погляди на ліжках. «Самі знайдемо», – задовох відповіла Валя, доки я розмірковувала. «Це навіть краще», – сказала господарка. «А то буває таке, що дівчата не можуть здружитися і починаються сварки. А ви давно знайомі?» – Від дня народження, – сказала Валя. – Не переймайтеся, ми не сваримося. – Ось і добре. То вам підходить таке житло? Дивлячись, скільки воно коштує, сміливо, каже Валя, а я шарпаю її за рукав. Дещо вона збирається шукати житло посеред навчального року. – Шістдесят карбованців з кожної, – сказала господарка, а Валя дивиться на мене, хоча я її знаю. Вона вже давно вирішила і за себе, і за мене. «Нас влаштовує», – каже Валя, – з таким виглядом, ніби у неї був великий вибір, і нарешті вона визначилася. «Тоді можете розташовуватися. Але попереджаю одразу, хлопців сюди водити не можна». «Ясно», – сказала Валя та потягла Валізу до кімнати. «І кого ти мала на увазі, коли сказала, що ми самі знайдемо ще одну мешканку?» – запитала я подругу, коли ми залишилися наодинці. «А ти здогадайся з трьох разів». Не скажи, що Ніну, бо я тебе вб'ю. Можеш вбити, але я не хочу жити з кимось незнайомим. Мої бажання не враховані, сказала я з образою. Валя, підлиза отака, підійшла до мене, обняла за плечі. Марійко, не серця на мене, будь ласка, прошу тебе. Я знаю, що ти не дуже товаришуєш з Ніною, але вона не така вже й погана, якщо добре розгледіти. «До того ж, з нашого села настільки троє. Ми повинні триматися однієї купи. Так буде легше. Ми знаємо одна одну. Добре знаємо, що Ніна не крадійка. А якщо хтось чужий буде з нами жити? Де гарантія того, що вона нічого у нас не поцупить? До того ж, ми будемо харчуватися в складчину. А чи захоче так робити хтось інший? І поскільки ми будемо складатися на харчі?» – запитала я, тяжко зітхнувши. «По сто карбованців», – швидко сказала Валя. «Я вже все підрахувала. Хочеш, покажу папірець?» «Ну, добре, добре», – кажу я їй, відчуваючи, як образа відступає. «Не потрібні мені твої підрахунки, бо знаю певне, як ти сказала, так і буде». «А хіба я щось дурне тобі радила?» «Ні, ти завжди маєш рацію. Мені б твої здібності». «Краще зізнайся, ти пообіцяла мені, що ми будемо жити в трьох». «Еге ж» зітхає Валя, пообіцяла. Як іноді погано, що я не вмію брехати. Січня 1957 року Сама дивуюся, як швидко звикла до нових друзів. Гадала, що буду довго адаптуватися до нового оточення, вивчати незнайоме місто, але студенти так швидко знаходять спільні інтереси, за місяць ми з Валею крок за кроком, вулиця за вулицею, освоїли місто Перезнайомилися чи не з усіма студентами нашого факультету Стільки нових друзів, вражень, емоцій, що аж голова обертом йде Вже й на новому місці помітили організаторські здібності моєї подруги Тепер вона входить до складу профкому інституту Сьогодні ввечері Валя повернулася додому з сяючим обличчям Танцюй! Весело сказала вона з порогу, тримаючи в руках якісь папірці. «Лист від Романа?» «Не вгадала. Роман і так тобі часто пише, а у мене є щось цікавіше». «І чому ви так галасуєте?» – запитала Ніна, знімаючи з обличчя книжку. Я гадала, що вона читає, а та спала, прикрившись підручником. «Прокидайся і ти, леда цього», – весело сказала Валя. «Для тебе теж є гарна новина». «Не тягнити кота за хвіст». Ніна відклала книгу вбік. «Кажи вже, що роздобула!» «Три квитки із запрошеннями на вечір до сільгоспінституту», – урочисто сказала Валя. «А там, як ви вже здогадалися, буде багато хлопців. Тож продовжуйте мою думку». «Будуть танці, буде весело!» Ніна на радощах підскочила на ліжку так, що воно жалібно заскрипіло, запищало «Це добре. Ти справжня подруга», – сказала я, бо полюбляла танцювати. «І коли це буде?» Цієї суботи, мої любі. Валя віддала нам запрошення. Хоча б подякували, невдячні. Гадаєте, так просто було дістати через профком аж три квитки, коли на цілий факультет нам виділили лише десять. Валя удавано насупилася, а ми з Ніною поцілували її у дві щуки. Січня 1957 року. Минуло вісім місяців чекання. Настільки ж зменшилася відстань до моєї зустрічі з Романом. «За цей час я стала рабою чекання. Кожного дня чекаю листа. Роман писав часто. Я не в змозі дочекатися відповіді, тому пишу майже щодня. Я живу його листами, живу надією». Якось Валя натякнула, що хлопцям на службі не вистачає спілкування зі слабкою половиною, тому вони пишуть листи. І ще не факт, що повернуться до тієї, яка чекає на нього. «Дарма», – відповіла я їй. Нехай у мене було лише кілька побачень, але вони такі варті того, щоб чекати три роки Молодість протече як пісок між пальцями, а ти все сама та сама Пожалкуєш та буде пізно, бо кращі роки залишаться позаду Наші зустрічі варті років Марійко, це все романтика, а ми живемо в буднях Я живу надією Болісно буде, коли в надії зламаються крила, зітхає Валя Надія завжди з крилами, і немає у світі тієї сили, щоб зламала її крила. Натхненно кажу Валі, а без крил, без польоту мрій – це сіра буденність. Я не хочу просякнути нею, я хочу і буду літати на крилах Надії. Ти на мене не ображаєшся? Валя обнімає мене за плечі. Хитра лисичка спочатку зіпсує настрій, а потім підлещується. Твій Вася зараз не тут, але ти чекаєш на зустріч? запитую я, ідучи в атаку. «Живеш надією?» «Не порівнюй», – сміється. «Тож, Вася, його не можна не кохати, не чекати на нього. До речі, ти мені так і не розповіла, як і коли вперше побігла на побачення до Романа». «Я тобі вже казала», – відповідаю я, і на білу серветку, яку я в цей час вишивала, капнула кров з пальця, який вколола голкою. Я з Романом випадково зустрілася в той день, коли ми зустріли Василя». Ти щось не договорюєш, каже Валя, і намагається заглянути мені у вічі, а мені здається, що заглядає у глибину душі, де принишкла і сидить моя брехня, як мишка в нірці. У мене немає від тебе секретів, відповідаю я, і, щоб змінити тему розмови, пропоную. Досить нам плескати язиками, давай краще почитаємо. Січня 1957 року Вечір відпочинку в сільгосп інституті мені сподобався. Коли розпочалися танці та оголосили білий танець, Валя одразу ж запросила якогось юнака. Вже за мить я її загубила з поля зору, бо подруга розчинилася в натовпі танцюючих. Ніна теж не пасла задніх, пішла з кимось вальсувати, а я засоромилася сама підійти до якогось хлопця, тому стояла як пеньок серед дерев у лісі, та ніякого кліпала очима. «Ви не хочете мене запросити?» Раптом почула я чоловічий голос зовсім поруч. Біля мене стояв високий, стрункий юнак. Він так щиро посміхався, що я не витримала, і відповіла йому усмішкою. «Мене звати Дмитро», – сказав він. «Марія», – я подала йому руку. Напевне, він сприйняв мій жест як запрошення, бо я не щулася, як опинилася з ним серед танцюючих. Дмитро добре та легко танцював. Це мені сподобалося, і до кінця вечора ми з ним не пропускали жодного танцю. Я дізналася, що його прізвище Гаркавченко. Він навчається в художньому училищі, рідне місто за 40 кілометрів звідси. Тож він живе з другом у своєї тітки тут, у місті, і не так вже й далеко від нашого помешкання. Я теж трішки розказала про себе. Ми не помітили, як швидко перейшли на ти, і як ще швидше сплинув час. Вимкнули музику, і танці закінчилися. «Ось так завжди», – сказав Дмитро. Такий гарний вечір, приємне знайомство, а вони просимо покинути приміщення, несправедливо Це точно, засміялася я, бо дійсно час не минув, а пролетів Щоб танцювати і танцювати, але нічого не вдієш З подругами я зустрілася біля аудиторії, в якій ми залишили верхній одяг Посмикали дверну ручку, зачинено Хтось пішов шукати ключі, а я зловила на собі погляд Дмитра. Він стояв подалік, вже одягнений, та не зводив з мене очей. Я знітилася та сховалася за Валю. «Ти чому така наполохана?» – запитала вона. «Тебе образив той довготелесий?» «Дмитро його звуть, Дмитро», – тихо сказала я. «Ні, ми добре провели вечір». «Розкажеш мені про нього?» «Нічого розповідати, потанцювали та і все». «Та де ж ті ключі?» Ми не встигнемо на останній автобус, сказала я, кинувши погляд на великий годинник, що висів на стіні. А й справді, занепокоїлася Валя, якщо за десять хвилин ми не будемо на вулиці, пиши пропало. Зараз я знайду чергового і все дізнаюся. Цікаво, чи далеко до міста? запитала я, але валю вже як вітром здуло. До міста сім кілометрів, почула я знайомий голос. Поруч стояв Дмитро, мнучи у руках шапку. «Нічого собі, а потім ще доведеться їхати трамваєм та трішки пішки йти. І коли ж я потраплю додому?» «Я проведу тебе додому», – сказав він, не відриваючи від мене погляд. «Я не сама, тож можеш не проводжати. Ти ще встигнеш на автобус». «Ні, я проведу тебе», – неголосно, але наполегливо сказав Дмитро. Я не стала заперечувати і подумала, що коли б сказали, що танці продовжені ще на дві години, то танцювала б безупинно». А зараз поглянула на годинник, зрозуміла, що все-таки доведеться йти пішки, і одразу ж відчула, як гудуть ноги від утоми. Нарешті повернулася Валя з невтішною новиною. «Друзі», – голосно сказала вона, – «доведеться чекати півгодини». Черговий, який зачинив це приміщення, відпросився раніше додому, бо в нього застуда. На жаль, він випадково забрав ключ». І, на щастя, він живе неподалік, тож за ним вже пішли. І незабаром ми зможемо звільнити з полону свій одяг. Я з Дмитром йшла позаду всіх. Ми розмовляли про наше студентське життя, про свої родини, тому не щулися, як дійшлися до першої трамвайної зупинки. Дмитро і тут не захотів їхати додому. Він сидів поруч зі мною, а якась жіночка похилого віку весь час на нас пильно дивилася. Чи згадувала свою молодість? Чи Дмитро нагадав їй сина, який, можливо, не повернувся з фронту? Чи то просто милувалася нашою молодістю? «Агов!» – Валя шарпнула мене за рукав. «Не спати, наша зупинка!» Дмитро провів мене до самого паркану. «Ну все», – сказала я. «Дякую за приємний вечір. До побачення». «Можливо, ще трішки погуляємо?» – запитав він, взявши мене за руку. «Ні, вже пізно, і я стомилася». «Тоді сходимо завтра в кіно». Я завагалася. Мені потрібно було одразу сказати, що чекаю з армії свого хлопця. Але не зараз же мені це розповідати, коли ніс відмерзає. До того ж, мене ніхто ніколи не запрошував в кіно. Добре, відповіла я. Тоді до завтра? До завтра. Січня 1957 року. Вже вкотре я переглянула фільм «Карнавальна ніч». Знаю в ньому кожне слово, але вперше дивилася на екран з хлопцем, який мене запросив та купив мені квиток. З нами не було моїх подруг, тож ми вдвох були. Дмитро запропонував поїхати в центр міста, де нещодавно збудували новий кінотеатр, але я відмовилася. Якось ми з Валею йшли туди, але дізналися, що там квиток коштує 50 копійок, і передумали. Я знала, що Дмитро такий же студент, як і ми, тому не хотіла, щоб він тринькав свої гроші. Ми пішли до найближчого кінотеатру, куди ходили з дівчатами, бо там квиток коштував від 10 до 20 копійок. Щоправда, приміщення кінотеатру було невеликим і не дуже охайним. У залі деякі сидіння стільців були зламані, тому на ці місця взагалі не продавали квитки. А найкомедніше було те, що на білому екрані посередині була дірка, бо тканина від старості прорвалася. Її намагалися зшити, але за деякий час тканина знову розповзлася. Тоді дірку стягли дротом темного кольору. Коли ми з дівчатами хотіли повеселитися, то йшли дивитися вже не фільм, а ту дірку. Іноді зображення облич героїв попадало на місце дротом. Тоді ми хіхікали, бо було дуже комедно бачити, як темний дріт стерчить у акторів з рота або з ока. Коли я сиділа поруч з Дмитром, то намагалася не дивитися на ту латку, щоб не розсміятися, Але все одно не стрималася, коли дріт на клятій латці ненароком опинився в ніздрі головної героїні. Добре, що мій друг прийняв моє дурнувате хі, -хі за реакцію на слова акторки. Мені було приємно, коли в роздягальні Дмитро торботливо подав мені пальто, допоміг його одягнути. Така дрібниця, а в душі тепла хвиля вдячності». А на вулиці справжнє свято зими, пішов лапатий сніг. Дерева алеї стали схожі на хімерні тварини, що прикрилися товстою та пухкою білою ковдрою. Я зупинилася під ліхтарем, підняла догори голову. Здавалося, що снігова лавина не сиплеться з неба, а навпаки, це земля повільно піднімається туди вгору. І ось вже я сама відриваюсь від землі та лину кудись туди, у безодню. «Стій так, благаю, одну хвилинку!» Голос Дмитра вивів мене із задуми та повернув на тлінну землю. Дмитро тримав у руках зошит та олівець. «Що ти робиш?» – запитала я, всміхнувшись. «Ось так, добре, так ще краще», – казав Дмитро і в цей час щось малював. «Марійко, посміхнися ще раз». «Так що ти там робиш?» «Намагаюся зберегти твій образ на папері». «Навіщо?» «Якби ти знала, яка ти зараз гарна», – сказав він із захопленням. Я хочу запам'ятати тебе такою на все життя Якою? Гарною, усміхненою, щирою Колись я напишу з цієї замальовки твій портрет І як ти назвеш картину? Дівчина та зима Або так, дівчина зима Ні, не так, бо дівчина зима повинна бути холодною Дивитися зверхньо, та зневажливо А ти? Ти зовсім інша, ти не така, як усі Казав Дмитро, повільно наближаючись до мене «Та ну тебе!» – сказала я, схопила в долоні сніг, жбурнула йому в обличчя та кинулася на втеки. «Ну, зачекай!» – крикнув Дмитро та погнався за мною. Ми обсипали одне одного снігом з ніг до голови. Нам було весело від того, що вечір такий тихий, що сніг почав валити ще більше, що ми молоді і нічим не зобов'язані одним перед одним. Я стомилася і сіла прямо в кочугуру снігу. Він був пухкий, тож я провалилася в нього по самі вуха. Допоможи, врятуй мене зі снігового полону, я закричала та, сміючись, простягла йому руки. Я завжди буду поруч, сказав Дмитро, спритним рухом вивільнивши мене з кочугури, я опинилася з ним зовсім поруч. Чуєш, Марійко, сказав він майже пошепки, я завжди буду тобі допомагати. Я зустрілася з його поглядом, наповненим теплом та ніжністю, і відвела очі. Тож допоможи мені обтрусити сніг. Сказала я, вдавши, що нічого не помітила Дмитро струсив своєю рукавичкою сніг з моєї спини Потім з комірця та шапочки Раптом його руки зупинилися на моїй косі, яка сягала талії Його пальці повільно пройшлися від шиї до кінчика коси Яке шовковисте волосся, сказав він із захопленням Бо мию відваром любистку та ромашки, сказала я Та перекинула косу наперед «Очі, господи, які очі?» – палко сказав Дмитро. «Які очі?» – розгублено запитала я. «Великі, глибокі, сині». «Ну то й що?» «Зазвичай у чорнявих очі карі, а у тебе сині, ніби весняне небо». «Але зараз не весна, а зима», – сказала я, легенько відстронивши Дмитра від себе. «Я вже замерзла, і…» Раптом Дмитро швидко торкнувся своїми устами моїх. Зачекай, попросив він, не йти, такий гарний зимовий вечір, коли ще буде такий. Буде, і не один, не останній жодень живемо на світі, сказала я, попрямувавши в бік домівки. Деякий час Дмитро мовчки йшов позаду, потім сказав. Мені здається, що я запам'ятаю цей вечір на все життя. Звичайний вечір, мовила я та взяла Дмитра під руку, щоправда дуже красивий. А мені здається, що він фатальний. Тихо, ніби про себе сказав Дмитро. Ми домовилися зустрітися наступної суботи, щоб знову сходити в кіно. Коли я повернулася додому, мої подруги міцно спали. Я засвітила настільну лампу. На столі чекав на мене лист від Романа. Він був коротенький і стисло розповідав про армійські будні. Роман мені писав різні листи, які були не схожі між собою. Одні листи були схожі на армійський звіт. Інші – вщент напоїні лірикою. А закінчувалися вони майже однаково – «Кохаю, цілую, вірю». Я дістала лист, паперу та конверт, щоб одразу дати відповідь. Але потрібні слова згубилися десь серед того снігу, що без упину сипався з неба. Я не думала про Дмитра як про свого хлопця і не вважала себе зрадницею. Він був для мене просто гарним другом, і я впевнена, що далі дружби наші стосунки нікуди не підуть, навіть якщо Дмитро цього захоче. Але чому тоді я не можу написати Романові про нашу дружбу? Напевне, тому, що чоловіки сприймають світ по-іншому, не так, як ми. Лютого 1957 року. Вже кілька разів я ходила з Дмитром в кіно. Потім він мене проводжав додому. Відстань, яку можна було здолати хвилин за десять, ми проходили за годину, а то й дві З ним було цікаво розмовляти, можна було подискутувати, обговорити якусь книжку або фільм Він багато читав і багато знав Дмитро був старший за мене на один рік, а здавався набагато мудрішим та розсудливішим Я ловила на собі його теплий погляд, але вдавала, що нічого не помічаю Навіщо давати надію? Але сьогодні я втратила пильність і опинилася занадто близько до Дмитра Раптом він схопив мене за руки, і наші обличчя опинилися одне проти одного. «І знову ці очі!» – з жаром в голосі сказав він. «Які ж вони красиві!» «Відпусти!» – сказала я, вивільняючи руки. «У мене звичайні очі!» «Ні, Марійко, ні! Ти сама не знаєш їм ціну. Вони глибокі, щирі, такі очі не можуть брехати. Часто вони у тебе бувають мрійливі, можуть бути сумними». Тоді хочеться зробити щось таке, щоб зник сум та з'явилися веселі іскорки. Заради цього я ладен робити шалені вчинки. Так, так, лише заради посмішки на твоєму обличчі. Я хочу, щоб ти ніколи не сумувала. Ти мене чуєш? Я відчувала тепло його дихання, але вчасно схаменулася. Марійко, я щось не так сказав? Запитав він, коли я зробила крок назад. Ні, все нормально. Ти добрий та милий, але... «Я тебе чимось образив?» – схвильовано запитав він. «Ні, але я повинна тобі дещо сказати». Я замовкла. Мені дійсно було шкода розлучатися з Дмитром, але наші стосунки вже виходили за межі дружби. «У мене вже є хлопець. Він зараз служить в армії». «Я знаю». «Звідки?» Я була дуже здивована, бо вважала, що Дмитро навіть не здогадується про це. «Неважливо». «Але ж він на службі, а ми тут. І ми разом». «Ні, ми не разом. Ми лише друзі. І не далі цього». «Я не знаю твого нареченого», – Палко сказав Дмитро, обійнявши мене за плечі. «Не знаю, чи він вартий тебе, чи повернеться до тебе, чи приїде вже з дружиною. Так часто трапляється. До того ж, за три роки людина може змінитися до невпізнання». А я буду поруч з тобою весь час Я хочу оберігати тебе, піклуватися про тебе Хочу бачити щодня Досить, сказала я рішуче, Я обіцяла Романові дочекатися його І я дотримаюся свого слова До того ж я його кохаю Я зустрілася з Дмитром поглядом Скільки ж болю було в його очах Мені стало від цього неприємно Бо я не хотіла зробити йому боляче Вибач, тихо мовила я Мені шкода. Не переймайся, бо ти гарний і ще зустрінеш хорошу дівчину, яка зробить тебе щасливою. Ні, це неможливо. Чому? Бо про кого мріяв вже зустрів. Давай залишимося друзями, запропонувала я йому. І як ти це собі уявляєш? Бачити тебе страждати та знати, що ти чиясь наречена? Вибач, щось я ляпнула не те. Я пішла, бо вже пізно. Ми йшли мовчки. На Дмитра було страшно дивитися. Він якось змінився на лиці, зсутулився і йшов як на ешафот. Я поспішила додому. «Бувай», – сказала я та швидко побігла у двір. «Марійко», – позвав він мене, – «зачекай». «Мені пора, вибач». «Підемо завтра у кіно», – почула я позаду себе. «Ні», – вкрикнула я вже з Ганко лютого 1957 року. «Валю, ти розповіла Дмитру про романа?» – запитала я подругу, коли Ніни не було вдома. «Ні, а що?» «Тоді виходить, що Ніна. Ох і язик у неї!» – роздратовано сказала я. «Та що трапилось?» – запитала Валя, відклавши підручник в бік. Я все розповіла Валі. «Звичайно, ти сама повинна прийняти рішення», – сказала Валя, витримавши паузу. А ти впевнена, що вчинила правильно? Так, не вагаючись, відповіла я. Можливо, не потрібно поспішати, а добре поміркувати, все зважити, щоб не схибити. Я вже давно все вирішила. Усі люди рано чи пізно помиляються, але іноді одна помилка може змінити все життя Не хочеш пильніше продивитися до Дмитра? Можливо, він, а не Роман, твоя доля все можливо, але я буду чекати Романа, я йому пообіцяла. «Якщо справа лише в обіцянці...» «Ні, справа в мені. Я кохаю його. Його і лише його. Він єдине моє кохання», – сказала я, чітко карбуючи кожне слово. «Не боїшся, що Роман повернеться і у ваших стосунках може щось не склеїтися. Піти не так». «Боюся, ще як боюся», – зізналася я. «Якби так його не кохала, то й не переймалася б так». Нашу розмову перервало повернення Ніни. Вона підозріло довго вовтозилась у першій кімнаті. Потім зайшла, подивилася на мене. «Там на тебе кавалер чекає», – сказала вона мені. «Завмерз, як вовк у лісі». «Я нікуди не піду», – сказала я. «Я так і зрозуміла», – зітхнула Ніна. Тому й запросила його погрітися. «Заходь, Митю». У дверях стояв Дмитро, ніякого мнуче у руках шапку. «Всім мої вітання», – Сказав він і натягнуто посміхнувся Я була зла на Ніну Якщо дізнається наша господарка про те, що тут був хлопець Нам усім дістанеться на горіхи До того ж мені було якось ніяково. Я привіталася та розгублено взяла в руки книжку Розгорнула її, вдаючи, що читаю Добре, що Валя не розгубилася Вона принесла ще гарячий чайник та налила нам чаю Ми сиділи за столом і розмову підтримувала Валя вона щось запитувала, Дмитро відповідав Ніна совала в розмову свій п'ятак весь час недоладу, а я мовчала Дмитро подякував за чай і сказав Дівчата, я вас усіх запрошую сходити в кіно, білети за мною Ніна аж запищала на радощах А коли, який буде фільм? – запитала вона, пританцьовуючи У суботу будемо дивитися фільм «Моя донька» Згода? – запитав Дмитро, дивлячись на мене «Підемо?» – спитала мене Валя. «Так», – за всіх сказала Ніна. «Згода», – мовила я, не підводячи очі. Лютого 1957 року. Кілька днів тому потепліло і почалася відлига. Тож, коли ми вийшли на двір з кінотеатру, додому повертатися нікому не хотілося. «Ну що, дівчатка, погуляємо?» – запитав Дмитро. «Звичайно», радісно, – радісно мовила Ніна. «Куди підемо?» – спитав Дмитро. Я пропоную у сквері зліпити снігову бабу, запропонувала Валя, ліплячи снігову кольку. Я проти, відказала на те Ніна. Чому? Валя на мить зупинилася і кинула зліплену кольку в кущі. Бо то дитяча забавка. А це не забавка, засміялась Валя, згрібаючи сніг. Вона так швидко зліпила сніжку, що Ніна не встигла кліпнути оком, як снігова колька гепнула Ніну в плече. «Ах ти!» – скрикнула Ніна, ліплячи сніжки. «Тримайтеся, дівчатонька!» – у гру вступив Дмитро. За мить ми гуртом почали обстрілювати Дмитра. Ми верещали, коли кульки у нас влучували. То йшли в атаку, то відступали. Відчувши азарт, я не щулася, як занадто близько наблизилася до хлопця. Дмитро дістав з кишені папірець, швидко засунув його мені в кишеню пальта. Я не встигла розтулити рота, щоб спитати що то, як він сам притишено сказав. «Це лист, прочитаєш його вдома, наодинці». «Ви про що тут шепочетеся?» «Як гриб після дощу виросла перед нами Ніна». «Як тебе закидати сніжками?» – засміявся Дмитро та пішов на Ніну. «Тримайся!» – крикнула я Ніні. «Допомога не за горами, перемога за нами!» Ми ще довго кидалися снігом, стомилися. Стоїмо, відхекуємося». «Треба закінчувати», – сказала Ніна. «У мене рукавички зовсім мокрі. Так недовго й застудитися». Ми погодилися з нею. «Дівчата», – звернувся до нас Дмитро. «Ми, як я гадаю, сьогодні добре повеселилися. Пропоную ще й завтра повторити наш культурний захід». «Згода», – майже одночасно промовили Валя та Ніна. Я мовчала, бо не знала, що й сказати». Сидіти самі вдома аж ніяк не хотілося, але й набиватися не могла. «Марійко», – Дмитро подивився мені прямо в очі, – «ти теж згодна?» «Так», – відказала я. «Ти точно підеш з нами?» – запитав він. «Якщо я сказала так, то значить так», – дещо нервово відповіла я, нишком намацуючи в кишені подпірець. Щойно я згадала про нього, чомусь почала нервувати. «Досить ляси точити, ходімо додому». Вдома я зачекала, доки подруги повкладаються в ліжка. «А ти не збираєшся спати?» – запитала Валя. «Поки що ні». «Знову романові листа будеш писати?» «Ні». «Зрозуміло», – мовила Валя, натягаючи на себе ковдру. Вона знала, що я веду щоденника і зазвичай пишу у ньому пізно ввечері, щоб ніхто не заважав. Валя теж намагалася вести щоденник, але сидіти на одному місці та подовго писати було їй недовподоби. Взагалі їй не притаманне було спокійне життя Вона повинна була бути весь час у русі Щось організовувати, про щось домовлятися, кудись бігти та поспішати Це я могла годинами сидіти та розмірковувати Про щось мріяти, читати книги та занотовувати те, що сподобалося Ми з нею такі різні і в той же час такі близькі Ніна швидко заснула Я зрозуміла це по її тихенькому хрюканню, яке мене весь час дратує Взагалі мені все в ній дратує Іноді я розмірковую Чому? Чому мене бісить, коли вона чергує по кімнаті І залишає під ліжками пил? Чому несмачний суп, який вона варить? І чому, коли Валя лише помихає віником по кімнаті Я не нервую? Взагалі мені Ніна нічого поганого не зробила То все ж таки, чому вона мене так дратує? Я дістала з кишені папірець Від мокрих рукавичок його кінчики трішки змокріли Виявляється, що то не один папірець, а кілька аркушів Я їх розгортаю і починаю читати Люба Марійко, лише в листі я можу тебе так назвати Назвати щиро, сміливо, не криючись Бо так я називаю тебе щодня, але, на жаль, лише у своїх мріях Хочу, щоб ти мене зрозуміла, тому почну все з самого початку Не знаю, чи віриш ти у кохання з першого погляду чи ні Але маю тобі сказати, що воно існує Одного вечора до мене завітав мій ліпший друг і сказав, «Швидше збирайся, я дістав запрошення на вечір до інституту". «Не хочу», – відповів я, – бо дійсно не мав на те ані наміру, ані будь-якого бажання кудись іти по морозу. «Там будуть дівчата не лише з сільськогосподарського, а ще й з педінституту. Можливо, познайомимося з майбутніми вчительками», – торочив він мені. «А вчительки бувають такі симпатичні?» Зрештою, я погодився і поїхав заради друга, бо той почав скиглити, що сам не поїде, а запрошення пропадуть. Не знаю навіть зараз, чи на гори своє я згодився піти з ним, чи на радість. Там я вперше побачив тебе, Марійко. Ти стояла така самотня, я підійшов, щоб запросити потанцювати дівчину, яку ніхто не запросив. Але тут я побачив твої прекрасні зволожені сині очі. Вони неймовірно гарні, і сама ти видалася мені найгарнішою у світі. Мені здалося, що світ навколо захітався, коли ти поклала свої тендітні руки мені на плечі у танці Я не знаю, чи помітила ти моє хвилювання Здається, що ні Того вечора я вирішив, що все минеться, але провів безсонну ніч Намагався заснути, але перед очима стояв твій образ Таке було зі мною вперше Я був схвильований та розгублений, як хлопчисько-школяр Ледь дочекався наступної нашої зустрічі Зазвичай я, за словом, не лізу до кишені. З дівчатами веду себе розкуту і, якщо потрібно, то знаходжу одразу тисячі компліментів та приємних для дівочих вух слів Але з тобою все було інакше. У душі вирувало, кипіло і десь там губилися найкращі слова Я губився перед тобою, боячись ненароком тебе образити або щось не те ляпнути «Гадав, що у нас ще все попереду, і у мене буде вдоволь часу, щоб сказати тобі найкрасивіші слова у світі». «Але твоя подруга Ніна одразу ж мене попередила, що у тебе є хлопець, який зараз на службі. Мені ніби окріп на шию вилили, але я не втратив надію, бо зрозумів, що покохав тебе по-справжньому. Так, як це буває в житті лише один раз. Я перегорнула аркуш, за ним ще один, два, три, вісім». Довжелезний лист-сповідь на восьми листах. Я побачила, що подобаюсь Дмитрові, але щоб так... На все життя я запам'ятаю дотик до твого волосся, до твоєї коси. У тебе таке гарне, чорняве волосся. З чим його порівняти? Я не торкався натурального шовку, але, гадаю, він такий самий приємний на дотик, як твоя коса. Можливо, у ній сховався літній лагідний вітерець, тому вона така приємна на дотик». Далі я читала з болем у серці, що не рядок, то освідчення в коханні, високому, неземному. Мені так шкода Дмитра, бо не зможу відповісти взаємністю. Він такий чуттєвий, добрий, закоханий у мене, але Дмитро мене зовсім не хвилює. Я ледь не розплакалася, коли прочитала його таке зізнання. Можеш мені вірити, можеш ні, але ніколи, останнє слово підкреслено, в житті нікого не покохаю. Навіть можу сказати з упевненістю, що ніколи не одружуся. Ти розбила мені серце на все життя. Чи можна склеїти розбитий горщик, щоб було непомітно, щоб не витікала з нього вода? Ні. Звичайно, що не можна. Моя душа розбита, як той глечик. Тому, якщо навіть я буду намагатися його наповнити новими знайомствами, свіжими почуттями, нічого не вийде. Вони протечуть крізь тріщини, як протікає вода крізь пальці». Навіщо я пішла на той вечір? Лаяла я себе. Залишилася б вдома, нічого б не сталося. У голові гуло від емоцій, що наповнили моє єство. Було прикро і боляче від несправедливості життя, але я не могла не дочитати лист. Моя кохана, читала я далі, відчуваючи, що накопичуються непрохані сльози. Моя Люба, моя найкраща. Я можу дозволити називати тебе цими словами, бо вони на папері. У житті зовсім інакше. Скоріш за все, ти завтра даси мені від коша, але сьогодні я ще маю право залишити собі надію. Моя мила Марійка, тепер ти все знаєш. Плекаю надію, що ти ще раз обдумаєш і даси мені позитивну відповідь: якщо ти завтра скажеш так, я буду найщасливішим у світі, не знаю, що я тоді зроблю. Чи злечу без скрив гору, чи задушу тебе в обіймах на землі. Моя і твоя доля в твоїх руках. Благаю, не зроби хибний вибір, щоб потім ми обоє не шкодували про це все своє наступне життя. Цілую, хоча й так не наважився це зробити хоча б один раз. Кохаю, кохаю і буду кохати все життя. Дмитро. Я дочитала останні слова і сльози закапали на папір. Вони розтеклися синіми чорнильними плямами, але мені було байдуже. Лист Дмитра мене дуже схвилював. Я не хотіла, щоб він так мучився. Не хотіла. Можливо, він має рацію. Може бути так, що з Романом у нас не складеться життя, але наразі я нічого не можу змінити. Не можу і не хочу. Мені шкода Дмитра, але я кохаю Романа. Не можна будувати стосунки на жалості. Не можна відмовлятися від кохання».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 За бажанням можете підтримати мій канал фінансово на Патреоні або за реквізитами в описі під відео. Щиро дякую за перегляд. Хай квітне український Ютуб.